Andai kau beri kami Tengkat waktu ya Allah laula la tani Kalau kau beri aku waktu Ila ajalimu qarib Aku tak minta hidup seribu tahun Ila ajalimu qarib Sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah Memangnya kalau ku tambah hidupku kau mau apa? Fa asaddaqah Aku mau bersedekah Wa aku Aku ingin jadi orang saleh, Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Iza sama'un fatarat. Langit terbelah. Wa'idhal kawakibun tatharat. Planet bertabrakan. Wa'idhal bi'arufu jirat. Air sungai. Air sungai siya. Air laut akan naik ke darat. Hancur tsunami laksat. Berakhir. Wa'idhal kubur wangfirat. Semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar.